Іноді в зубрівці збираються і великими компаніями, де знають одне одного з давніх давен. Час від часу приєднується і хтось новий. Так чи так, але всі чуються тут комфортно. Це листопадове свято молодого вина могло б претендувати на рекорд своєю кількістю учасників. У домі, в саду, в альтанці, на кам'яній кількаярусній лавці, навіть на колодах пісочниці, всюди гомоніли, сміялися, куштували з кущів гіркувато-солодку калину, курили і перегукувалися, відчуваючи, як починає тягти пронизливим осіннім холодом, і підступаючи ближче до теплих бікон. З вікна горічньої кімнати сонька старша, Іринина донька, показувала своєму хлопцеві, який вигляд має львів у золотому сяйві західного сонця. Макс був тут уперше. Він обходив із сонькою цей дивовижний будинок, і що далі, то більше йому тут подобалося. Стільки закоточків, закапелків, ще й горище і таємниче. Підсхіддя. Комірчина з поличками, заставленими всілякими абищицями і побутовим дріб'язком. Він жив з батьками, які приїздили додому лише спати. Крутилися зранку до ночі у своїх бізнесових справах, а квартиру обставили стримано і функціонально – вона була подібна до якогось офісу, з трьома кріслами перед трьома комп'ютерами та кухнею, що виблискувала металом і склом. У ній майже ніколи не пахло так смачно, як тепер у кухні сончиної тітки Магди. Макс думав, що Магда – рідна тітка його дівчини Соньки. «Давно ви, – Луїза зупинила Соньку в саду – Показала очима на чорнявого хлопця. Діти тягли його до кущів самшиту. Там ховалося від навали гостей перелякане кошеня на ім'я Хвостик. Новий мешканець зубрівки. Сонька з Луїзою вміли розмовляти незакінченими фразами, наче передавали шифрограми, розуміючи одна одну співслова. «Ще місяця нема». Відповіла Сонька, дивлячись, як кошеня, впокорено заумерло на Максовій долоні, розщепиривши нігтики на тоненьких лапках. Запросила його сюди, бо ви ж завжди кажете «Всіх хлопців веди додому!» «Неодмінно веди. Він побачить тебе у домашній атмосфері, і твої близькі до нього приглянуться». А де, до речі, твоя мама? Вже їде. То ходімо, допоможемо. Узялися накривати на стіл, обговорюючи Магденсон. Вона надавала своїм снам неабиякої ваги і при нагоді ділилася тим, що наснилося. До чого яблуко сниться? Що це значить? Їла його. Луїза розпаковувала кілька сортів твердого сиру. Вони з конем щойно ретельно вибирали сир у супермаркеті, готувалася спорудити сирну тарілку. Ні, тримала його в руці. Прохолодне таке. «Дай мені фігурного ножа. Якщо тобі хтось подав яблуко, то це означає щастя, любов до тебе, хороший сон. А як же символ розбрату?» засумнівалася Магда. «Це ж той самий біблійний плід, причина вигнання з раю. Сонько, он там, тарілки, ти знаєш!» І знову повернулася до свого сну. Той дотик стиглого яблука, його відчуття в долоні залишилося у мене дотепер. «А зараз, зараз ми глянемо в інтернеті». Галя відклала стосик серветок, зашорхотіла у своїй мобілці – Отже, що каже сонник? Яблуко. Яблуко – символ відновлення потенціалу, цілісності, здоров'я та життєвих сил. А от іще, яблуко на день і лікар не потрібен. Ага, а це до чого? Рекламна вставка, усміхнулася Галя. Що тут далі? Зривати яблука. Удача, виконання, бажань. Ще є такий варіант. Спокуса. А -а -а. Але це зрозуміло, без підказок. Не знаю, вибирай, що хочеш. Алла повернулася з садка разом із дітьми, на силу їх докликалася. Пильнувала тепер коло духовки, де пікся горіховий пляцок. Тоді прийняла від хлопця-розвізника 20-літровий бутель джерельної, він заніс його до комори, куди вона показала, і здивовано звела вгору брови, коли за ним на порозі виріс несподіваний гість». Привітавшись, той сказав, я замовник крісла. Справді, якийсь замовник мав приїхати ще в обід, а припхався лише тепер, дуже невчасно». Курич, добра душа, відразу й запросив його залишитися. Мовляв, це ж колега Луїзен, Богдан не годиться його відпускати, не пригостивши вином. Луїза натомість привіталася з колегою стримано. Це був той самий дорученець Гелене з особливих питань. Тепер його завдання полягало в тому, щоб замовити крісло для чоловіка-директорки. Розкішне дубове крісло, справжній трон до його ювілею. Один за одним посунули за господарем чоловіки, спинившись на хвилинку коло живоплоту, де паркувався синій опель. З нього вийшла Ірина із своїм новим знайомим. Уже начебто прибули всі. «Ян Кумпа» – назвався чоловік із «Опеля».